hívetres ràdio, Full de ruta en Jaume Vinyes. L'esclat d'aldarulls ètnics, al Kyrgyzstan, posa la regió sencera de l'Àsia Central a l'ull de l'huracà mediàtic, una regió geopolíticament molt interessant i que està formada per cinc repúbliques que tenen noms estranys i que s'assemblen entre si, però darrere de les quals hi ha diversos pobles i cultures, molts d'ells mil·lenaris. Avui volem explicar com s'ha configurat políticament aquesta regió al llarg dels anys, i per això comptem amb la inestimable ajuda del nostre expert en geopolítica, Jaume Casanyes. Bon vespre. Bon vespre, Jaume. Uh, sens dubte és un tema complicat aquest de, del Kyrgyzstan i del, i del context en el que es mou de l'Àsia Central uh, comencem si et sembla pel principi fem el marc geogràfic d'aquesta regió. Sí, és una regió situada com tu deies a cavall entre el que seria el continent europeu i la gran zona xinesa no és una zona de passatge que connecta les regions històriques es coneixen com Turquestan, una que va caure sobre l'esfera de Rússia i l'altra que va caure sobre l'esfera de Xina, no? i aquesta regió, aquest país es troba just a cavall entre aquestes dues grans àrees geogràfiques, i és una zona que està caracteritzada per un, una varietat de, de paisatges i de climes, no? pots passar tranquil·lament d'una zona desèrtica a una zona d'altes muntanyes i també de planes i valls fluvials, no? és una zona... ...bastant variada i que té una sèrie de problemes de caràcter geogràfics... ...com el, el tema del control de l'aigua que després parlarem. Uh -huh. uh, una regió que ha estat també a la zona de pas de molts imperis... ...i també d'algunes cultures que s'han quedat. Sí, uh, si féssim un marc històric caldria assenyalar la presència... Uh, ...i l'origen turc de totes aquestes uh, cultures i també el seu període que van passar sobre control de l'imperi mongol, no? I més, pròxim als nostres dies, podem parlar de tot el tema de l'expansió del delçar de Rússia cap a aquesta zona, cap a la Sibèria, i buscant la costa pacífica, i també podríem parlar de, del fet de que va acabar d'incorporar-se a l'esfera de Moscou amb la revolució russa i amb la institució de la, de la Unió Soviètica, no? I quan comença aquesta presència de Rússia en els afers uh, polítics de l'Àsia Central? Uh, comença a finals del segle XIX, uh, la gran expansió de, del SAC, que comença a ocupar totes aquestes zones a uh, cavall entre el Rússia i, i Xina i tota la costa pacífica. No? Amb la revolució russa el que es va acabar succeir va ser que eh, tota aquesta zona va acabar de, de convertir-se en, en regions uh, que que pertanyien a la Unió Soviètica i van acabar totes sota el control de, de Moscou. No? I amb la Revolució Russa què va passar? La Revolució Russa va passar que quan Stalin va, va prendre el poder va començar a dibuixar eh, tota una sèrie de fronteres de totes aquestes repúbliques eh, centre, del centre d'Àsia. No? Stalin va fer literalment com a, de cartògraf i va dividir aquesta zona amb criteris eh, variables, no? no? No va aplicar cap eh, principi de, de concepte de frontera, ni que fos natural, ni que fos ètnic, i la va dividir més que res pensant amb el tema de l'aigua i que totes les repúblicas d'aquesta zona eh, tinguessin eh, una possessió parcial de lo que era la vall del Kislam, no? Mm -hmm. és, en, és en aquest moment, precisament en el moment en què Stalin fa, fa i desfà les fronteres segons eh, més li, li va bé, que és, és, podríem qualificar que aquest seria l'origen no? una mica dels, dels disturbis que estem veient avui, dels desequilibris sí, perquè, ètnics Sí, perquè Stalin, com t'he dit, va fer el cartògraf però no va fer des de cap tipus de principi fronterer no? va fer i desfer en zones que, per, com succeeix avui dia en tots aquests problemes amb, amb la, minora, la minoria d'Uzbekistan que, clar, no va seguir un criteri nacional i intentar, diguéssim, que cada ètnia tingués el seu país, sinó que ho va fer pensant aleatòriament, no?, i el que succeeix allà és una miqueta com el que succeeix al Caucas i poc succeeix succeeia també a la zona Jugoslàvia, no?, que no s'ha seguit un criteri ètnic de la frontera i, clar, ens trobem en països amb un nom, amb una nació dominant, que tenen presència a altres estats eh, limítrofes, no?, i aquí és on es crea tot el conflicte, no? I mentre aquestes ètnies formaven part d'un sol imperi no hi havia problema, però quan l'imperi s'enfonsa comencen els aldarulls, oi? Sí, comencen a desenvolupar-se tots aquests localismes uh, identitaris i llavors és quan es trenca l'hegemonia que podia tenir la Unió Soviètica sobre aquesta zona i és quan realment es tornen, com si diguéssim, a crear poders tàctics que intenten ocupar el lloc que, que en aquells moments tenia el Partit Comunista, no? De totes maneres, en l'època soviètica, Moscou va aconseguir tenir la zona sota control? Sí, Durant l'època soviètica de totes maneres eh, dominava el tema de l'aparell polític, no? l'aparell la, que controlava tot no? era una realitat eh, política caracteritzada per aquest esquema i que d'una certa manera no intentava no tocar mai el tema ènnic, no intentava sempre crear una identitat de classe, no? més que una identitat eh, nacional o, o ètnica. No? Uh -huh. I quina és la realitat tècnica que trobem sobre el terreny? Trobem una realitat ètnica eh, com deiem diguéssim, dual entre el Kitsik, els, els, els originaris de Kitsikistan i els usbecs. No? Has de pensar que la gran, la gran majoria són els de Kitsikistan, però els usbecs, eh, diguéssim, que controlen tota la sèrie, o se'n controlen... No, ...resideixen a, a realitats urbanes, no? En canvi, la majoria dels qui ...estan en realitats de caràcter rural... ...i això provoca, diguéssim, una doble partició identitària, no? Una identitat més urbana i una identitat més rural, no? Imagino que hi haurà diferències econòmiques, no?, també... ...entre aquestes dues realitats. Sí, com pots deduir, a, la, a les realitats urbanes ja ha, diguéssim... ...una renda per càpita molt més elevada que a la, a la realitat rural... I això crea, com si haguéssim, aquestes, aquestes desavinences eh, que s'acaben d'aplicar en un principi ètnic, que és una miqueta el que estàs obseguint ara, no? Uh -huh. uh, I explica'ns una mica com s'ha desenvolupat aquest... Uh, com s'ha gestionat l'època postsoviètica. L'època postsoviètica, doncs, com, a, com et deia, quan va caure el poder de Moscou, es va a cada república socialista soviètica que formava la Unió de Repúbliques eh, va seguir com si diguéssim el seu camí no? aquí s'hi va instal·lar un, un, un personatge, el dictador que es coneix com el dictador de Kayef no? que va substituir el poder que hi havia de Moscou no? va començar a fer una sèrie de privatitzacions de tot lo que seria tota la indústria i tots els sistemes econòmics importants i clar, com dèiem abans, els, els rics en aquest país solen ser els urbecs no? que resideixen en realitat urbana i clar, aquesta gent va començar a comprar totes les empreses estatals i els, els el que diguis tant van començar a, sent, a tenir un sentiment com si diguéssim que els volessin treure el seu propi estat, no?, i és aquí on comencen a, a, a desenvolupar-se aquest conflicte identitari entre aquestes dues comunitats que formen el, el Zizistan, no? Mm -hmm. Tot i que la paradoxa, en les ciutats on hi ha la, la minoria usbèca, que no és tan minoria, perquè al sud del país són un 40%, eren, eren d'origen usbèc, llavors, per tant, s'acaba creant, no?, un, és una espècie de peix que es menja la cua, no?, una mica curiós, oi? Sí, sí, és una realitat bastant curiosa, no?, i el problema, com deies tu abans, és que tota aquesta zona és molt sensible i com et deia abans el... ara s'està esclatant tots aquests conflictes en aquest, diguéssim, el turquestan rus però si no te'n recordes fa uns mesos vam parlar del Xinjiang que és la, repu... la... la zona, la regió de la Xina que també tenia problemes tècnics uh -huh. i la forma palda del turquestan xinès eh? o sigui, són dues zones és una zona que es troba, eh, cada una una periferia no? com si diguéssim el Xinjiang es troba a la periferia de Xina i aquesta zona es troba a la, a la periferia de Moscú que es troben, no?, i que el fet de trobar-se eh, s'està creant com un nou centre, no?, en aquesta zona, i clar, cadascú, cadascú vol definir les seves àrees de poder. Uh -huh. Sí, perquè realment eh, és ara també eh, la presència d'agents exteriors i especialment la, la guerra d'Afganistan el que està una mica desestabilitzant la zona. Sí, és... Eh, el, el conflicte d'Afganistan el que fa és no sé, manipular la realitat tal com està, no?, aquí és una zona que s'està, diguéssim, dividint per interessos, diguéssim, econòmics, en canvi la l'economistat el que fa és posar l'ingredient religiós, no?, que seria com acabar de desestabilitzar de tota aquesta regió, no?, perquè hi ha diferents, diguéssim, regions i realitats i, i crearia encara més conflicte del que ja existeix, no?, has de pensar que geopolíticament parlant el, té problemes interns a aquesta república, pel que diguem aquest conflicte que hi ha entre els Utrecht i els d'Akizikistan, no? També has de pensar que la població d'Akizikistan també es troba en altres països i altres eh, regions, no? A la zona de Xinjiang també hi ha molta població d'aquesta ètnia i a la zona del Tajikistan i, i a una part de l'Akizikistan també els documenta pre presència d'aquesta etnia, no? És una zona, com recordar abans Stalin va fer les fronteres d'una manera molt molt aleatòria, no? Sí, les conseqüències encara ressonen uh, avui dia. Uh, Jaume, un altre problema afegit en el que té el Kyrgyzstan és que deu ser un dels pocs en el món, no, no, ho, sé, no ho sé exactament, en el qual hi ha dues bases importants militars, una, de, una que pertany a Rússia i l'altra als Estats Units. Això ho acaba de complicar tot, no? Sí, això ho acaba de complicar... I una miqueta també és el que, el que, el que provoca aquest conflicte, no? perquè clar fins a un principi, quan encara Rússia no, no havia re, realitzat aquest procés de, de renaixença, aquella zona va caure sobre control geostratègic d'Estats Units i que va fer servir Lluix per, diguéssim, d'aquí llançar totes les ofensives i tot el suport logístic a les seves tropes d'Afganistan. No? Els russos també s'hi van instal·lar, però els russos més... Em sembla amb, amb una òptica per assenyalar a Pequín, no? per dir que aquesta zona, que com que recordar abans és una zona que sempre s'ha disputat aquestes dues hores d'influència, no? uh -huh. i Rússia jo crec que estava més mirant cap a Pequín que no cap als Estats Units, però clar, als Estats Units aquesta presència russa els incomoda i aquí també és on s'han de fer dobles lectures i llegir entre línies. No? Uh -huh. Uh, que a més és això, no hem d'oblidar que aquesta zona també és pas d'oleoductes i gasoductes molt importants en l'abastiment d'aquests gegants. Sí, sí, hi ha... Com he dit abans, és una zona de passatge històric, no? I també hem de recordar que Xina té un contenciós amb, amb, amb Kizikistan per, per la possessió d'una zona que antigament havia estat sota control de Pekín, per això que et dic que és una zona sensible més que res entre les esferes de Rússia i Xina, no? Estats Units està ja pensant a Afganistan i en un segon terme d'intentar ficar-se entre aquestes dues dues potències i fer una mica d'equilibri, no? perquè saben que si aquí pot estar l'origen d'un conflicte bastant important. És, és per això, Jaume, que, que Rússia de moment eh, s'ho està, està pensant molt a l'hora d'intervenir militarment per, eh, per acabar, per pacificar el país, tal com li està demanant, de fet, al govern interí? a sí, Rússia aquí sap que s'està jugant moltes coses i sobretot que s'està jugant el seu, diguéssim, la seva, el seu conflicte amb Xina, no? Llavors vol estar segur de totes les passes que ha de fer cap endavant, no? I com bé saps, els conflictes ècnics eh, poden semblar que estiguin apagats, però el que no passa en cent anys passa en un segon, no?, en aquests països. uh mm -hmm. Molt bé, doncs esperem que no passin 100 anys, tampoc passarà un segon, passaran 7 dies, Jaume, fins que et tornem a escoltar aquí al full de ruta. Jaume Casanyes, el nostre geopolític de referència, moltes gràcies per estar amb nosaltres una nit més. Bon vespre. Bon vespre, Jaume.